Biografii, Memorii. Peter Breugel Proverbele flamande. Scenariu radiofonic de Katinka Muscan. gul de puțini, Nu-i da apei să-ți numere Mișelul trece prin lume Ca viermele prin iarbă Zadarnic pui arginții la soare Din ei aur tot nu iese Nărodului de-i dai două scaune Să aleagă, s-așează între ele pe cenușă Când n-ai cui să-ți pui nu-ți lua duhovnic necurat Nu te da cu capul de perete de vrei să nărui zidul Mare năpastă e să nu vezi Dar mai mare e să tocmești un alt orb să-ți arate cal Mai mare gălăgie decât pământ Hainul și de la corp cere să-i dea lână când i-a înțărcat oaia Săracul nici la nunta lui nu e poftit Timpul nu-l adun cu coșul Nebunului când e de tihnă, se culcă pe cărbune aprinși. Dar mai nebun e acela ce se ostenește să împartă trandafiri la porci și așteaptă să-i laude parfumul Proverbe, proverbe flamande. Zicale, vorbe de duh, adunate din popor în pagina unei capodopere a picturii flamande și universale. Autorul? Un om liber, cu o cutezanță fără seamăn, care a știut să se desprindă dintr-o lungă tradiție religioasă, lipsindu-se de veșnicie pentru a o cuceri mai bine cu clipa trăită. Un umanist, un umanist în saboți, care a știut să rupă tăcerea goticilor, introducând în pictura timpurilor moderne hohotele de râs ale poporului. Aproape fiecare tablou al său ascunde o aluzie, e o metaforă. Poartă ca legendă un proverb, o din popor. Dar numai unul singur, primul dintr-o serie magistrală, Poartă astăzi titlul de Proverbele Flamande Numele acestei reprezentări este gluga albastră Dar eu spun că abuzurile lumii pe dos este un titlu cu mult mai potrivit A vorbit el, autorul, Der drul Peter Un ghiduș mereu pus pe glume Așa îl priveau mulți dintre contemporanii săi Doar câțiva puțini au înțeles că prin Broigel și cu Broigel Arta flamandă își făcea intrarea în pictura modernă. Cine era acest pictor cu îndrăzneli comice, cu o amețitoare truculența limbajului și care, asemenea lui Thomas Morus, visa pacea și justiția socială? Ne-o spune Elifor. Era un țăran, al cărui limbaj neașteptat, verba sa ciudată și puternică, au făcut pe mulți să-l ia drept un primitiv, doar amuzant. Când el avea un spirit liber, plin de întrăsneală, un suflet imens și strălucitor, se numea Peter Bruegel. Cel mai fervent poet al bucuriilor și mizeriilor Flandrei era trădat de viață. Era anul 1568, la Bruxelles. Invenție negioabă. grăbește-mă, grăbește-mă înainte ca bătăile inimii mele să înceteze. Trebuie să sfârșești ce-am început. Să-mi ridic singur rugul. Rugul unde mărturia mea va arde. Da bătrâna din Maleghem. Vrăjitoarea. Câtă furia ai un în jurul tău, făr să stai dai seama. Dar a da, foc cu tine. Arde peștele cel mare, înghite pe cel mic. Dar aș fi înțeles asta mai bine. Apoi, câtă dreptate avea Erasmus Maimuța tot să rămâne Chiar de s-ar îmbrăca în purpura împărătească O vor înțelege ei Atât de repede Ar fi trebuit să ar totul înainte ca O, Doamne, să mă apăr Dar ce pot armere când moartea dă târcoale Berta, Berta! Am auzit, am auzit, da, da, da, da Vin, oho, vin. Da, da, da... cine e? Aici locuiește Mihai Peter Michael. Mă aud. Nu mai aud. Dar cine ești de ei? Un om. Om bun, mătără. Bun? Bun e numai domnul, dar da, nume n-ai? Nu. Hans Frankart e numele meu. Hans? Ah, așa. Zici că așteaptă acasă? Ai, urez, nu se poate. Ce clumă mai e și asta? Berta, Berta cine e? Sunt eu, prietene! <laughs> <laughs> o oh, Luca, Stai, stai! Dumnezeul e adevărat! E chiar el! Hans Franca! A, bătrânul <laughs> meu, Peter Bruegel! <Brighen. laughs> Credeam că aiurez și-mi blestemam cred că vor să mă înșelep, iar ele te-au auzit mai repede decât inima mea. Berta. Berta, ce stai și te uiți? cheamă pe Mariken S-a întors acasă fiul risipitor al Flandrei Hai, alergă, alergă Berta Mariken Ah, Berta Și gătește-ne un ospăț pe pofta grașilor <gătă -s> Oh, doamne doamne Hans, Hans, ești aici Nu mă gândeam să te revăd înainte de <laughs> a, ai văzut ce șiret clicur neascunde soarta ansa. Te împinge la marginea prăpastei Și în clipa din urmă Îți așterne o potecă înflorită Dar pe cine așteptai Peter acum la ceasul înțerării? Dacă trăiai în Bruxelles Nu mai puneai întrebarea asta E ora când fiecare așteaptă îndărătul porții gândind Nu a fost ieri? Înseamnă că va veni azi Și dacă nu-i azi E mâine e. Iar când deschizi E acolo Glasul și chipul gâdelui Peter Îl știi chiar dacă ai în față gluga albă de călugăr Augustin Sau zale soldaților spanioli Dar la aiba ce să spună ție toate astea spunem când ai venit Ce stai Berta păi, e... Berta da. I-ai spus lui Marită Și vinul Vinul la dulce al prabandului. În casa noastră a intrat un prieten, Berta! Dumnezeule, cuvântul ăsta aproape că nu mai știam cum sună. Hans Frankhardt! A trecut atâta mare de vreme, nici mie nu vine să cred. Peter! Peter del Droid! Hans nu mai are deloc cană zdravan. Uite-te la mine. Am schimbat mult. Și nu doar la chip. E sufletul bătrân și bolnav. Sunt obosit de toate câte ochii mi-adunară. Privește-mă. Care dintre cei de astăzi ar mai putea să-mi zică derdról? Iată-mă, s-brăgăl cel bătrân. Asta. Oh, oh, oh. oh încetisor cu bătrânețea. Dacă n-am încurcat numărătoarea vremii, în acest an al domnului 1568 ai împlinit 40 de ani. cât ce bine! Da, da, da ta se potrivește cu neguțătorului. E adevărată și nu tocmai... Cum așa? De aceeași vârstă am fost, dar nu mai suntem. La tine s-au strâns anii tineri. În mine fiecare dintre ei a murit blestemând și crestând mi în trup răbojul celor uciși. Și celor sfâșiați fără să fi putut muri Au lăsat semn în inima mea Ca blestemul să nu amuțească odată cu ei Dar știi bine Nu ajungi la cunoaștere decât pe seama fericirii Asta așa e da, da, da. Cumplit este că nu se mulțumește cu fericirea ta Însă Iartă-mă, iartă-mă Abia ai pe ușă și am și început să stornotravă o mele sunt bolnav de neliniști, mă tem. Nu, nu, nu pentru mine, Dumnezeule, nu. Eu voi pleca cu toată scârba strânsă mine. Dar ea, Mariken, mă tem ca Sfânta Inchiziție să nu folosească mărturia mea tot ce am spus în tablourile mele, prigonindu-o, torturându-o. Înteles, Hans? Dacă mi-ar fi în putere, aș arde tot ce am făcut ca să o pot salva. Dar n-ai făcut asta. Spune-mi, așa e că n-ai făcut-o. Am început numai înainte să vi tu. Mai ții minte vrăjitoarea de la Maregem? Ce aceea. Ce cu ea? Ia că am adus bere proaspătă, o să avem și vin. Dar, Mareken? I -i se gătește, Acum și e gata. Să-ți Hans. Oh, mai speriat, Peter. Mă gândesc că, din fericire, nu ți-ai distrus toate tablourile. Ce mai ai, ți le iau la mine. Gata, le ascund. Ai ciocnește, ciocnește și bea. A, mai ți minte, Bruga Albastră? E, asta e cum să nu țin minte. Doar nu eu ți-am comandat tabloul. Altceva te-am întrebat. Dacă îl mai ai în minte Eu m-am întors adesea la el Chiar acum am terminat O să-ți arăt o idee care a fost întâi acolo Parabola orbilor -a spus. Stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin uh, Erau cinci orbi, nu așa? Aha. Aha. Și când un orb îl Pe un altul asemenea lui Cad sigur în prăpașie Da, da, da, da, da, da, da, uite Asemenea lor suntem noi toți aici în Flandra asta e soarta lumii, dragul meu Dar, dar voiam parcă să spun parcă să spun altceva Eh, necazul și bucuria te tulbură mai tare decât vinul Știi, printre proverbele acelea drept în față Am pus unul L-am pus gândindu-mă atunci la erasmus al nostru Împarte trandafir la porci Da, da, da, da, da, da. da oh, Înțeleg da, la ce da. te gândești, dar Cum ar arăta lumea fără nebuni ca tine sau ca el? Bun venit în casa noastră Hans Frankart Marike! Marike! Dumnezeule ce mare și frumoasă te-ai făcut! Oh, cum vorbești cu o femeie maritată de 5 ani și mama a doi copii? Voi împlini peste o lună 21 de ani. Uuu! Aproape o bătrâne! Când am plecat, era atâttica! Atâttica! Te mai săltam pe genunchi! Când ai plecat? Da! Oricum știu foarte bine când te-am văzut pentru prima oară Tu mai ții minte, Peter? E, da, eram adăunați în sala mare a Tiparnicei, la cele patru vânturi Toată floarea Anverului era acolo Ne certam pe un poem din Metamorfozele lui Ovidiu. Cel după care Peter a pictat căderea lui Icar? Așa, așa, așa, așa. Și înainte ca Icar să cadă, a intrat maestrul Coc. Cred că era pentru prima oară când nu trăgea după el un tablou Ci un ghem de fată Peter a zis atunci Iată cea mai reușită miniatură a maestrei Coch <laughs> Nu, cred Hans, n aș avut curajul Mama nu i-ar fi iertat în veci Cum îți închipui că după una ca asta maestra miniaturilor din Anvert S-ar mai fi bătut pentru mine să fiu primit în gilda prea pictor din Selon <laughs> Când ai plecat din țară, Hans? Păi, ca neguțător de tablouri, socoteala e simplă Eram la Anver când Peter a făcut gluga albastră Și asta era în 1558, acum 10 ani 10 mm -hmm. ani? Numai atât au trecut de atunci mm -hmm. Și mie îmi pare mai demult când eram cu toții la Anver în, în veselul și bogatul Anver Unde se putea afla tot ce se petrece în lume Nu, uh, nu, Marican, în, în 1558 Anverul nu mai era deloc vesel și nici bogat Se simțea grea mâna lui Filip al II-lea Ardeau rugurile în toată țara Cărțile lui Erasmus Fuse și se repuse la index E drept că Oamenii mai încercau să-și ducă viața După vechile obiceiuri Se mai făceau nunți, prunci se nășteau, Sigur, se mai țineau Chermeze, dar fiecare știa Că poate acea zi Era ultima Numai că atunci Mai eram încă tineri Oricum, nu? Cu 10 ani mai tineri Trăind din prim clipa Uitând ce a fost cu zi înainte și Negândindu-ne cum va fi ziua următoare Dar... În 1558, la Malegen, la Novokhen sau la Anver, Peter și cu mine râdeam și petreceam. Oh, oh! <laughs> <laughs> Ți-mi minte, Peter! <laughs> Ăsta e Anverul care îmi place. Așa cum îl visam pe când mă cericeam la părintele Hieronimus de la noi din sat, măscărind sfinții visând, visam să devin pictor și să trăiesc la Anver. mi închipeam vesel, vesel la fiecare colț de stradă, încânte, cânte, grâsete. și cerșetori, mulți. Mulți șerșători Care o care ori, Eu vorbeam serios, dar cu tine văd că așa ceva nu se poate Înturați-vă, fie-vă milă, mi Da, ia aici, maicuță, pentru spânta lui prostie o, așa, Să te cel de sus. Ia și de la minimă oh, oh, oh, Prea spite părinte Îndură-te cu un gulgă Pentru copilași Hai, femeie, pleacă de aici Un stuvru măcar Dă inima prea curată Da, lasă-mă să trec ce te așez în calea mea Niciun groșmăr inimia ta De sfânta zi de azi Dar nu mai poate scapa omul de tine Da, o binecuvântare-mi dai, Tomțele Da, hai, domnul Domnul fie cu tine, amină, amin. Ira, da, ieftină Ți-a ajuns credința Nerușinată, femeie Păi dacă te ai fi cântărit binecuvântarea măcar cât un groș, nu mi-ai fi dat-o, cum nu mi-ai dat nici groșul. Mânca Tu, ai iatul, scopitule. Blestemată să fi vrăjitoare nebună. Lasă ți domnul după inima ta, papistașule. Vrăjitoare, străji, o să ridice tot Iartă-o, iartă, iartă pentru bătrânețile ei Las! o, o va a iertat, domnul domnul vom nimicit Diavolul care a greit prin ea e, lasă lasă Cum groși, monseniore Ai fi adus-o la dreapta credință Mai grabnic decât cu sabia A hulit haina mirelui pe care am îmbrăcat-o într-o slava lui Strat, veniți hai, hai Veniți, fiimei Veniți, fiți mărturie Crucii într-o pieirea necredinței Ce le veniți. facem azi? Suntem slujitori! Plecați ai dreptății hai, uh, hai, prietene, să chemăm noi străjile Hai, hai. Ha să fugim Să fugim într-o întâmpinare a salvării Hai, ha pita Așa, așa, fiii așa Ei, eh, hey, încotro Încotro, nu pe acolo Stalt ah, Ei, stalt Blestematul Blestematul în stare să pune străjile pe urma noastră Nu mai pot, Hai să intrăm aici. Deschideți. n auziți? Deschideti! Deschide Lasă-ne să intrăm de grabă! Intră dacă nu ești pis. Eu nu dar avem unul pe călcâie. Dă-ne drum, Dă drumul, omule! Dă-ne drumul! Ușurel, ușurel Cu mea e prea ascunde pentru un dregător atât de înalt. Mai cu seamă dacă nu scoate pălăria. Așa e! Aha mai iartă, da oh, De-atâta grabă am uitat de cap Asta e rău, Mihar În zilele astea, dacă ți-l nici că-l mai găsești <gânt> Asta așa Sunt e. capetele la mare căutare <gânt> Dar pe domnia ta zic că te cunoaște Nu lucrezi în atelierul lui Peter Koch? Ba da Ian! Da, Ian! De Peter! Cum te-ai ajuns aici? O să vă povestim Dar tu la prieten. Stai să-i cunoști Sunt oameni buni Iată-l, el e Cristof Plantan. Din Francia, dar ai zice că e născut aici. Bemenher, ieftesc, la Îl știi? E ia, de uitare, încă l am luat la ta Dar de juniu a pe Cuc dar da, a scăpat și de junghi, a trecut și tușitul Doar la necazuri nu au folosit e, Pentru ele nu au puterii Da, văd că am nimerit la o petrecere Lube mult, numai că berea lipsește da, da. Iar de jucat, de aveți vreo fată, să știți că mă îngrijesc eu Numai că e praznic de ziua morților e. A? Eu nu știu să fie azi o asemenea sărbătoare Acum a, gătim colace, știi? Îi așteptăm numai să se coacă bine <gântu -i> Mă eu nu mă prea pricep la calendarul bisericii <gântu -i> Ești hugenot sau catolic? Eu sunt și neguțător de tablouri și poet din născare a? Și tatăl meu a fost poet Lui dintr-o singură poezie i s-a și dus vestea Dar Cum e numele? Frank, îi zicea, Aha. noi suntem din Nuremberg, de fel. I s-a dus vorba lui departe, de a intrat până în urechile principilor și ale împăratului. E, și se vede treaba că a zgâriat urechile nobile, că vorba lui Tătuca era aspră și tăioasă ca o lance. Nu-i plăcea să-și pură dulceața pe limbă. Sau pornit să-l caute atunci cu străjile, ca pe cei mari. După aceea, mama și cu mine am plecat în privegie și uite că am ajuns aici. Ne-am schimbat și numele. Tatăl domniei tale mai trăiește? Eram copil când s-a întâmplat, mm -hmm. țin minte că pe urma pașilor noștri se clădea cenușa satelor arse. Fi bun și spunem poezia. Să o pun într-o carte. Eu cu asta mă ocup. Tipăresc cărți. Aha. E o meserie bună de călătorești atâta. Da. Vin din Franția, am auzit ah, da, da, da, îl tipărește pe Erasmus din Rotterdam. Pe Erasmus? Da, Ievches la cop S-a arătat dornic să-l ajute Cum știe limbile atâtor țări Dar asta e o nebunie N-ați auzit edictul? dictul? Acou, da. până și șoapta în numele lui Erasmus Te poate duce în fața împăratului și a închiziției Străjile, străjile merg de strâng cărțele Câte sunt în țară Na, O să scoatem altele noi. așa e, Peter Lancia poate dobără un trup, dar cuvintele sunt mai tari ca fierul. Mm -hmm. Și se tem, se tem. Știu că de dacă cu capul de toți pereții, de a ridica toate oștrile în picioare, de a aprinde toate rugurile, de vor preface în cenușe sate și orașe, cuvintele vor rămâne mai departe. Și asta e peste măsură. Da, da? E triunful morții. Triunful morții? Mm -hmm. Ce nebunie mai e mai așa asta? Și dacă te prinde? vor arde sau vă răspundi la un trup bătrân? Atât de tot. <gătă -i> Oricum ar fi să mă prindă sau să scap, eu nu știu. Nu poți trece prin lume cu capul plecat, tărându-te ca un vierme prin iarbă. Nici unui flaman nu-i place să lasă moartea să se aplece căutându-l pe jos. Când ne vine ceasul, o așteptăm stând drept pe poteca înflorită, ca să o privim în ochi. Um... Și dumneata gândești la fel Ce fel de cărți aș mai tipări Dacă în ele nu s-ar cuprinde Gândurile oamenilor dar, dar sunt și cărți ce nu sunt topite. Nu știu cum se întâmplă, dar aș putea număra pe degete cărțile mele care nu sunt încă pe lista inchiziției. Propoziția asta e scandaloasă, asta l -altă e irreverențioasă, aici sună erezie, acolo sună rău, toți teologii ăștia care știu mai bine decât toți totul și pronunță oracole. Tot ce nu se potrivește la literă, cu sfintele lor scrieri, la index. Și cea mai cumplită crimă, E gluma, pe care nu înțeleg niciodată ei Hei, dar văd că și știi pe din afară, pe Erasmus al nostru Ăsta e și adevărul Drașnic ne-am ascuns de străjile împăratului Vă să zic că domnia ta tipărești cărți eretice. Nu, cărți pentru eternitate, minher Treceți în udeața din spate Ah dici ah, che non <laughs> yeah. sberriadeggeva <gasps> Bine că am ajuns! E în tot orașul. Dar acum ce-i s-a mai potorit Un blau străjit, călări ca pe Pe-au prins până la urmă, în lanțuri pe unul. Zicea că Cosea în zis sfântă. Și pe viața bătrână cerșitoare. Ce-ați spus? a prins-o! Peste Se zice că femeia făcea vrăj, unii urlau au văzut-o cu ochii lor! Ea a ieșit din gură diavolul, ne se pe un episcop Augustin. Dar seniorul fără să-și piardă cumpătul, a ridicat crucea drept în fața necuratului. Ei, satan, o a zis Și satana s-a prefăcut în șarpe Femeia șulerat Și, oh, ferească-mă, mai precisă bine Când mă aflam acolo Să mă bage în speriețul cigătoaca oh, Să-mi dai puțin apă, tăicuță Mă trec fiori de gheață Numai când povestesc Niște femei au leșinat acolo Da, dumnealor, cine sunt? Sunt prieteni, Anică, nu te teme Uite, ia un strop de vin Asta, da. La Han, la Coțofana E nevoie de o ajutoare Ce zici să mă duc? Mai vorbim noi de asta Dar nu mergem la chermeza de la Maleghem? Hei, O mergi și acolo Păi, uh, noi o să plecăm A, Și vă mergeți mulțumim de bine, căzduire Mergeți cu bine nu Ai făgăduit o poezie da, Și vedeți să nu vi se mai agațe De nu un episcop <laughs> Că nu știți până la urmă Cine pe cine trage de picior <laughs> Asta, așa. Cu bine cu bine, cu bine. Cu bine. Cu bine. Da peste oameni! A voi de ce nu vă uitați? Mergeți copii Chiar că era păcat să murim. Ai văzut-o? Ce? Cum ce? unde sunt ochii, Pictore? E cea mai frumoasă femeie din câte mi-a fost dat să văd. Pictore, visează-o pe pânză și-am să scumpăr toate tablourile. Hmm, ce. Ești orb! Frumocețea femeii, nu zice nimic Îmi zice laibii, o brăznicie ei O, virtutea ta mă Da, N-ai decât să alegi viciul. Ce știi tu? Tot am verul o știe În urma ei se aud cele mai nerușinate vorbe Lumea hohotește De ce? Da, da, s-a măritat cu un bătrân, Chilot, dar prinde gulden Îl de nu mai vede nimic Și ea, la doi pași, e fără cinstea E, hai, astăzi zău că n-ai niciun has. Chiar că n-am Ascultă. Ce-ar fi să mergem la Chermeza De la Maleghem Ne îmbrăcăm în straie țărănești tu, tu mă ascult, unde te gândești Știi, Hans Nu-mi din cap Șerșetoarea aceea Vrăjitoarea Părea care picioarele La fel de iuți ca și limba Te-ai la ea? Da Avea un chip ca de trevit strivit, Nicio expresie Toată inteligența ieșireată era în mâini, în gesturi. Vorbeau până și trențele de pe ea. Așa le dea de viață și de sărăcie. Și de dreapta milă creștină. În adevărat, o sfântă zi de vineri. Ca și duminica trecută, când au nevălit spaniolii. <hă>, mai mic este păcatul să ucizi oamenii cu mile decât să coși sandaul unui calic. E de duminică, e de la da, da, da, da, da. <hă>, Ascultă, Hans. Oare, oare în pictură aș putea scrie toate astea? Cum? Mai clar, mai clar, maestre Să lasă vorbele să curgă în culoare pe pânze Și de acolo să urle Să-i obrăznicească pe nemerniști Pe neghiobi, pe grași Pe îmbuibații ăștia care nu știu ce-i foamea Pe nătărâiei care poartă prostia ca, ca pe o flamură de virtute Pe slugarnici Ah, ce mai poveste au născocit Cu biata bătrână Sfântă minciună de și putea să spun în pictură Tot ce aud și văd cu adevărat Tu vrei să pui bețe în roata Carului Inchiziției. Dragul meu, e bun proverbul Numai că s-ar putea să se rupă bețele Proverbe, da? Proverbe Hans, Am să pictez proverbele flamande Vorbele de duh Zicalele Am să spun așa Adevărul Fără măcar să-mi ascund ura eu ca să fiu la gând cu tine N-am altă vorbă decât că nebunului Când e de tihnă Se culcă pe cărbune aprins. Pictează, Peter Pictează dacă te ții în stare și simți asta Dar bagă de seamă Nu cumva să vezi că împarți Strandafirii la porci Să știi că vorbesc că se poate de serios Și acum Mă gândesc la arta picturii Păi ce ți-ai pus în gând e aici, cu a nota împotriva curentului. Da, da, da, Uite-te da, da. în jur. Ce se pictează astăzi? Ce se cere? Vrei să-mi amintesc ce fac Michelangelo, Rafael? Vrei să spun ce lucrează un morou, un furbius, un divos sau Franz Floris? Toate pensurile Europei sunt muiate în aiazmă și laudă pe pânză da, cu talent da, da, da, da. sau fără sfinții părinți. Iar de dezgolesc un trup. Nu e nici cum al unui muritor, ci e căutat prin desfătările Olimpului. Nici goliciunea trupului, nici a nu m-a atras vreodată. Mai mult îmi spune buruiana de pe drumul calvarului. Frunza ei grasă, ostilă și sălbatică. Mai mult îmi spune furtuna care țipă printre ramuri. Sau cerșitoarea aceea fără chip care l-a înspăimântat pe episcopă. Să scriu tot ce văd. Aș scrie. Dar am să fac din pânză și culoare cartea. Cartea acestei vieți. S-au scurs de atunci. Când mi-ai mărturisit cum vrei să pictezi, m-am speriat. Era altceva decât tot ce se făcea. Acum știu că tu ai avut dreptate, dar n-am să uit niciodată ziua când le-am arătat tabloul tău acolo la cele patru vânturi. Erau de față toți mari pictori ai Anverului. Peter Erzen, Joachim Böckeler. Van Mender, Moreau, Purbus, Martin Divos, Franz Floris... <laughs> comic! Foarte comic! Cum a intitulat-o în <laughs> Să le întrebăm pe marile nostru mecena... Eh, Francat, cum și-a intitulat reprezentarea prietenului nostru, Peter? <gălători> gluga albastră, maestre Floris. Ah, da, da. <gălători> Probabil de la grupul ăsta central. Interesantă compoziție. Totuși, contrastul e cam mare. Cum îți explici această femeie îmbrăcată atât de împărătesc în rochia ei roșie, decoltată? Văd că ei acoperă ochii soțului ei bătrân și schilot cu glug albastră. În mijlocul unui sat, flamand într-un plin de țărani, care fiecare care se cu altă iartă-mi cuvintele nebunii. sunt proverbe proverbele noastre flamande sunt reprezentate aici ori în proverbe adevărul iese din contrast din absurd, din ilogicul unei situații, sunt abuzurile unei lumii întoarse pe dos aceasta este cheia ori compoziția din centru rezumă prin gest și culoare demența unei lumi, un simbol <laughs> Ei, bănuiesc că l-ai vândut unei școli, e plin de învățăminte morale, ce spui de vos? Le limbe de că o o discuție pe criterii de artă nu pentru că n-ar putea dar trebuie să-l înțelegem, e prieten bun cu Peter Derdroll ce-am putea face altceva decât să începem un joc de-a de. -a proverbele. cine ghicește mai multe Plătește vinul Începem Bună! Bună! Bună! Mă, tot gândeam am vinul cât de mult seamănă cu boș Asta Bună. e E aidova boș Ura, trăiască boș al doilea uite că ca și să o Bună. Peter. Peter Bună. Închinam în cinstea Da, da, da, da, da. spune repede Câte trebuie. proverbe ai adunat aici? Sau nu? Stai, lasă-mă să ghițesc eu O sută. Bun. Bun. Mai mult 200! <laughs> Același ce a fost și când au văzut un an mai târziu Tabloul Lupta dintre Flămândul Post și Grasul Carnaval Da, mi-amintesc Între noi fie vorba, dragă, Peter nu numai e felul de a picta a lui Bosch, dar și motivul. Nu e așa că e aceeași povestire care i-a folosit și lui Hieronymus al nostru. Uite, întrebă și pe moros sau pe divos. De când n-ai mai fost în Italia? Am fost o singură dată, sunt 8 ani de atunci Prin 1551, un anul când era și Divos Ne-am întâlnit la Florența Da, nu se prea poate Și am lucrat 10 ani în Italia L-ai cunoscut, poate, pe bătrânul Giorgio Vazari Am fost multă mm -hmm. vreme împreună Lucra cu Ian van der Strat pe atunci Sau, cum îi ziceau florentinii, maestro Giovanni de la Strat Nu te-a întrebat nimeni pe tine, Divos ah. Gândeam că ar merita să te mai duci, Peter Uită-te la Michelangelo așa cum l-am privit și l-am simțit eu altfel ai picta astăzi. Nu uita, prietene, că arta e un titlu de noblețe, lumea ei e universul. Dacă vrei să rămâi în veșnicie, pictează ce e veșnic, nu te cobori la tarabele de pește. Alege-ți modelul. Tu, prietene, nu alegi. Pentru tine tot ce ți se oferă privirii are o egală importanță. Bătrâni și tineri, frumos și schilos, triști și veseli și iartă-mă, credincioși și necredincioși minunat, minunat Floris chiar așa și e în pictura lui Peter totul trăiește cu egală vigoare ah, Iată-i pe iubiții noștri Plantagen și Ortelius Fiți bineveniți în casa către care întreaga Flandră Privește cu mândrie Tinerilor le plac întotdeauna vorbele mari Pentru ei arta e singurul lucru demn de luat în seamă mm. ah, Nimic răuna asta Totul e ca arta lor să fie demnă de luat în seamă da. După câte văd seară, Peter Bruegel E supus judecății confraților mm. mm. Grea treabă Ar fi interesant pentru noi să știm care e părerea Parisului mărturisesc că și eu aș fi interesat să o aflu. În ce privește pictura lui Bruegel, după părerea mea, e cel mai minunat lucru în arta acestui timp. Da, da. Pe câte vreme la Fontainebleau, la modă sunt bunele maniere și frumusețea sfruntată. Uh -huh. Domnulea voastră, Ortelius, ce gândiți? Cunoașteți lucrările lui Bosn, așa? Da. Vreți să-mi spun părerea despre Bosch sau despre Bruegel? Nu veți nega <laughs> că este o asemănare perfectă. <laughs> nu știu câtă crezare veți da gustului meu, nefiind pict și cartograf. Nu, nu are care. Ați călătorit mult în Italia. Dar îmi amintești de o poveste. Pictorul Eu Pompos, întrebat pe care dintre predecesorii săi îl numește maestrul său, a răspuns, luând ca martor mulțimea oamenilor, că natura e cea care trebuie luată ca model și nu un anume artist. Da. Cred că asta se poate spune și despre prietenul nostru Broegăl, pe care l-aș numi. Nu pictorul pictorilor, ci chiar natura o, pictorilor a, nu? Da. Și prin aceasta aș spune că el merită să fie luat ca model de către toți Sunteți atât de convins? După nu Eu tot ce pot să spun e că într-adevăr l a pictat multe lucruri care păreau că nu pot fi pictate da, tocmai. Întocmai, tocmai Aș adăuga că în lui e mai multă inteligență chiar decât pictură Priviți toate aceste pânze, de la avrăjitoare din Maleghim, la dansul nebunilor, de la chermeza din Nobocen la bucurile patinajului și până la această uluitoare reprezentare a postului și carnavalului. Da, cred că Brăgăl a deschis o nouă eră în pictură. O eră care refuză să plătească. Cu cât i-ai vândut francard, glug albastre. Mm. Poți să nu spui. Bancherul Ionghelin mi-a mărturisit că i-a dat pentru tablourile pe care i le face câte 25 de gulde în bucata. Știi? Știi cu cât vinde Floris? Cu 200! Asta este diferența între Peter Drol și maestrul Floris. Pe nimeni nu amăgește admirabilă mărturie a lui Min Ortelius, care, suntem convinși, a făcut o operă de binefacere aici și nu de substanță artistică. O eră nouă! Cristofl, să fim serioși, ce vede, ce înțelege, ce admiră Franța din nunta asta țărănească la care Peter o fi mâncat, sigur, foarte bine? Ce vede Italia lui Rafael și Michelangelo în dansul nebunilor? Eu zic să nu confundăm arta adevărată Cu pamfletele de doi scuzi ale calvinilor Eu cred că ne-am înfierbântat cam tare Miher Ortelius Nu aș vrea să vă simțiți cumva jignit Nu, nu, nu, nici vorbă Meditam doar la faptul că Tânărul divos pare foarte speriat De o prezicere a lui Plantin Deși declară că Broigel Nu numai că nu va rămâne în pictura veacurilor Dar că nici astăzi Nu este prețuit decât la opta parte Din ceea ce însemn domnia ta, Floris atunci, de unde atâta pasimă? De ce? Părerea unui cartograf nu va schimba prețul." Divor s-a sărit peste cal." La vârsta lui, noi încercam să sărim peste vreme." Mm. Am laudele lui Orteliu și Planten Care vreau să mă apere Cristof Planten Ultima oară când am văzut Era noaptea aceea cumplită Era carnaval anver. Petrece. Da, la umbra spânzurătorii. N-au să îndrăznească noaptea asta Fiecare încearcă să uite E sărbătoarea grașilor așa e Peter Derdrol Până și cei slabi, tot privind cum înfurecă grașii Călare pe butoaiele de bere Simt că încep să se sature Da, da, da, da, da, ai început să vorbești ca plante. Oh, ce prieten mi-am ales hm. Știu ce ai vrea, năzdrăvanul meu, Peter dar nu uita că e mare greșeală să pui fericirea în realitate Așa cum bine zicea S -s -s, Hai e nebunit Hans, Peter, alert! nu se aude! s te ceva? Multe! Și e carnaval și mă cuane. cu Aneche! Oh, bravo! <laughs> Frumos din partea ta, dar ea știe! <laughs> Încă nu! Dar o să-i spunem! Să-i spunem? Păi cum? Cum să-i spunem? Parcă numai tu te însori! <laughs> ia ceva când suntem toți! Mergem acum la Han! Ne așteaptă acolo și planta! Gândesc că a ajuns cu bine! Da? Ei, hai să mergem! Ah, ia uși ce bucurie acolo! spune nu te tem că ți-a luat-o Zidă, dragă, la dragă, dragă, dragă, dragă, ora dragă, dragă, dragă, dragă, ar de plătit tot o să plătiți <laughs> Plătesc eu pentru toată lumea. Ura! Ura! Dresc France Floris, cel mai mare pictor al Europei. Anei. Anei. Anei ce? Să berea să curgă din toate fântânile Anverului. <laughs> Item <laughs> și ne strecurăm pe îscărița din dos. Haideți. Grabește Grabește frumoasă de bere halal suflet, oh, am ha, mari, am carni mai e tare. Perresteți de muște dacă deschizi burașa de mare. Nu <grijină> uitați de pizza faceți loc la masă, prietene. Hai, haideți. drumul la fântânile Anverului? Lăci-vă bere de acolo. <grijină> ha, ha, hai, drăviți-vă, drăviți-vă până noi ne prindem ora lor. <grijină> oh, hai, <grijină> hai. <grijină> oh. Cum ați scăpat de toți Către care privește toată planul ăla Mi-ai da. luat o piatră de pe inimă Dar da. da, tu unde ai fost? Da. A, în iad Pentru câteva scrisorele e, Nu înțeleg Cum nu știi? Până acum îi scriam lui Don Fernando Alvarez de Toledo Duce de alba Cum Filip al doilea a binevoit să-i dea și vitrige Margareta de Parma, țările de jos Am început să ne trimite în vești unul altuia Așa. De acolo vine edicte, Eu scriu pamflet. Știi edictul lui Filip? Nu. Hai să-ți-l citesc. Chiar dacă trecem peste daunele pe care le aduc lui Dumnezeu, experiența trecutului ne arată că nu se produce nicio schimbare religioasă fără să se producă și o schimbare de stat. Că adesea săracii profită de asemenea situații pentru a smulge avuțiile și bunurile celor bogați. Oh, oh. Ori s-a produs aici o gravă eroare. Foamea i-a împins pe țăran la răzvrătire Înainte să-și fi lepădat doctorul Martin Luther Rasa de călugări Augustin întreabă pe Frankart. Știe doar bine trebușoara asta Și atunci i-am scris că să restabilesc adevărul Luther a înțeles mai grapnic Că sărăcia și erezia merg împreună Și spaniolii dragul meu mm. Nu vorbesc de soldați spanioli de la noi pe pământul Spaniei s-a născut vorba că sărăcia are echip de eretic. Da, da, da. Dacă mă uit bine la noi toți, niciunul nu va scăpa de spânzurătoare. <gântu -i> Dar, la naiva, n-am putea să vorbim și de altceva. Unde-ți vine asta e asta zic și eu, spun de luntă! <gântu -i> am, am o idee, Anică. Martori avem Așa, așa, ce-ar fi să ne cununăm? A, nu glumi pe inima goală, ian Că ți iese prost că femeie Mai degrabă poți cai să ei sălbatici Decât o limbă ascuțită ca ei Liniște să închinăm Pentru cea mai frumoasă femeie din anvers oh. Anite, Mă iubești? Doamne ferește Ridic paharul pentru cea mai mincinoasă femeie așa, așa. Din câte am întâlnit Așa, așa, așa Ce? La ce e, e carnaval, ce vă speriați? În noaptea asta Stați, stați, sta, sta, sta, mă duc eu să deschid E tata ah, Fie Lambert Cum de nu ne-am gândit Prieteni, am o veste grea Ce? Cine? Ievche Zlacop cop. L-au luat în lanțuri, la amiază De la au judecat sau nu, n-am aflat Au făcut-o între ei cu ușile închise, nu ca până acum Au mai multă liniște Pe colină se înalță acum spânzurătoare pentru el Am fost acolo Am plătit pe o strajă și mi-a zis că-i pe mâine că yes, Slacon that. A fost rândul lui de-asta dată Vedeam că paharul s-a umplut, Hans. Nu știam că abia suntem la începutul calvarului. De câte ori închideam ochii, aveam în față spânzurătoarea aceea. Mai minte, o cioară se așezase pândind pe ea înainte ca uh, să fie... S-a făcut târziu să prind lumânările. Hans! Nici nu știi ce bucuroși suntem că ai venit. De cinci ani de când ne-am căsătorit și ne-am mutat aici la Bruxelles, Peter pictează ca un nebun. Mama spunea că nici un pictor nu a făcut într-o viață cât a făcut Peter în ultimii ani. Mama îl convertise la început la gravură, dar pictura l-a acaparat. Aproape că nici noi nu mai existăm pentru el. <coughs> și zâmbetul i-a pierit. Când eram mică, mă făcea să râd cu lacrimi. Mm, o să zic că te plângi de soțul tău Nu mă plâng, dar uneori mă tem De mine? Nu de tine, Peter, pentru tine oh, oh, oh, Copilă prostuță Hans, știi ce a făcut? Hm? Am să te spun eh. Margarita de Parma l-a chemat la palatul ei să picteze Eram grozav de mândră Până când am fost odată și-am văzut Era să le de spaimă Și acum când mă gândesc mi se taie picioarele Omului ăstuia al meu Nu e frică de nimic A pictat Cum a îndrăznit să fac asta, nu știu A pictat triunful morții Totul în tabloul acela Se opune morții cu îndârjire Dar în tabloul dulgrit E margot urbata Masacre, spânzurător, fanfare de schelete Și sub fiecare un proverb Dar cioara spânzurătoare Pentru ea a găsit să scrie Pentru un spânzurat nu oprești dansul și nici o cioară să țopă ești știi proverbul Și nu e așa? Oh, Peter, dacă mă gândesc bine, bine Nu știu care dintre tablourile tale sunt țenine Poate anotimpurile A, da, și copiii, încolo, peste tot e Un proverb Care ascunde mai bine o săgeată Peter n-a învățat nimic din tot ce se întâmplă. Se ia de piept cu soarta ea, ia, iar eu mă trezesc uneori noaptea și mă rog, nu înțeleg Hans, cum de nu e teamă. Tu știi ce spunea ef că Peter a scris cu culorile lui asemenea lui Erasmus un nou elogiu al nebuniei. Doamne, ce va fi mai departe? unei capodopere, este în fapt aici istoria unei conștiințe artistice. Într-o epocă în care istoria și mitologia inundau modalitățile de expresie majore, împrumutate, supraîncărcate, voit deschise meandrelor tuturor artificiilor, într-o epocă când interesa mai mult cum spui decât ce spui, și-a făcut intrarea Peter Bruegel. Tragismul este în interior Transpare în drama plastică Și a culorii Spunea André Lot. Salvador Dali și Yves Tanguy Sunt debitorii modești Ai puternicului vizionar Care semna În 1568 Cioara pe spânzurătoare, O ultimă și emoționantă Provocare zvârlită În obrazul ocupantului Totul în pictura sa trăiește, vibrează, respiră. Și cum spunea Ioris Evans, dacă ar fi trăit astăzi, Bruegel ar fi fost un cineast. Ați ascultat Biografia unei capodopere Peter Bruegel, Proverbele flamande Scenariu radiofonic de Catinga Muscan În distribuție Emanuel Petruț, Ion Marinescu, Gina Patrici, Dinu Ianculescu, Tina Ionescu, George Oancea, Corrado Negreanu, Mircea Șeptilici, Emil Liptac, Mihai Niculescu, Atena Demetriad, Rodica sanda Adrian Georgescu